Sonda přišla ze směru Orionu. Přišla tichá, neoznámená, bez předehry. Vesmír ji nesl ve svém lůně 400 tisíc let, tak zněl pozdější odhad na základě stopového degradování povrchových izotopů a dorazila ke slunečnímu systému přesně v noci, kdy Marek Souček nemohl spát. Detekovali ji jako první, ne proto, že byl nejlepší astronom na stanici Heliodor, ale proto, že v tu noc seděl u terminálu sám, přičem špil třetí kávu a hrál solitér místo toho, aby analyzoval spektrální data z minulého týdne. Červená hvězda na periferním zobrazovači blikla jednou, pak ještě jednou, pak se přestala pohybovat způsobem, jakým se pohybují věci v kosmu. Marek se naklonil dopředu. Počkej, řekl do prázdné místnosti. Objekt letěl příliš přímo čaře. Přirozeně se pohybující tělesa v heliocentrické dráze opisují oblouk, brzdí je gravitace, tlak slunečního větru, vzájemné přitažlivosti všeho kolem. Tenhle objekt se pohyboval jako kulka vystřelená z čeho si vzdáleného tak daleko, že vzdálenost přestávala být číslem a stávala se spíš konceptem. Marek odložil kávu, přepnul na optiku, přiblížil, přiblížil ještě jednou. Objekt byl temný, zhruba 80 metrů dlouhý, s povrchem, který neodrážel světlo způsobem, jakým ho odrážejí kameny nebo led nebo jakýkoliv materiál, o které Marek věděl. Odrážel ho příliš rovnoměrně, příliš záměrně. Stiskl červené tlačítko vedle terminálu. Nikdy ho předtím nestiskl. Věděl, co dělá. Budí celou stanici, spouští protokoly, přivolává lidi z postelí a zídelen a ze sprch. Věděl, že pokud se zmílí, bude to nejhorší okamžik jeho kariéry. Stisklo ho. Doktorka Petra Horáčková dorazila za čtyři minuty a třicet vteřin. Vlasy měla ještě mokré, trička na ruby a výraz ve tváři říkal, že pokud na monitoru nebude nic zajímavého, někdo jí za to zaplatí. Pak viděla monitor. Bože, řekla tiše. Jo, souhlasil Marek. Petra se posadila vedle něj a začala pracovat s klávesnicí způsobem, který Marek nikdy nedokázal napodobit. Rychle, jistě, bez váhání. Byla vedoucí vědeckého týmu stanice Heliodor a dostala tu pozici. Ne díky konexím ani akademickým titulům, ale protože myslela rychleji než kdokoliv jiný v místnosti v jakoukoliv místnost vstoupila. Rychlost? 7% rychlosti světla, zpomaluje. Zpomaluje, Petra se zastavila, samo od sebe? Deceleruje přesně tak, aby ho zachytila sluneční gravitace. Aby vstoupilo do stabilní dráhy. Ticho. Marek, řekla Petra opatrně, víš, co tím říkáš? Vím. Za dalších 20 minut byla v místnosti celá stanice. Stanice Heliodor obíhala v Lagrangeově bodě L4 60 stupňů před zemí na její oběžné dráze. Postavili ji před 14 lety jako vědecký výzkumný post, primárně pro heliosférická měření a monitoring blízkých asteroidů. Pracovalo tu 12 lidí, střídajících se v měsíčních turnusech. V tu noc na stanici byly doktorka Petra Horáčková, vedoucí vědeckého týmu, Marek Souček, astronom, doktor Ibrahim Al-Rashid, fyzik specializovaný na záření, Yuki Tanaka, inženýrka systémů, Pavel Červenka, pilot záchraného modulu a technický vedoucí, Luisa Ferrariová, biofyzička a šest dalších, které teď stály ve vědecké místnosti nebo koukali přes ramena těch, kteří seděli, a mlčeli tím způsobem, jakým lidé mlčí, když nedokážou formulovat to, co vidí. Radiový kontakt, ptal se Ibrahim, měl hluboký hlas a zvyk klást otázky, na které znal odpověď, jen aby slyšel, jak to zní na hlas. Nic, řekl Marek. Žádné vysílání na žádném detekovaném pásmu. Aktivní radar? Odezvový signál je jiný než přirozená odezva ale nesignalizuje žádný záměr. Přesto zpomaluje, řekla Juky. Stála u okna. I když v kosmu okno nebylo oknem, bylo průzorem s polikarbonátovým sklem 4 cm tlustým. A dívala se ve směru, kde byl objekt, přestože ho pouhým okem nebylo vidět. Zpomaluje přesně tak, jak by to dělal lodní počítač naprogramovaný pro manévr zachycení gravitací. Možná je to přirozené, zkusil to Pavel. Byl nejstarší ze skupiny. 61 let, šedivé spánky a způsob komunikace, který říkal, že přežil dostatek krizí na to, aby nepropadl panice hned. Kometa s neobvyklou trajektorií. Výtrysk plynů ze subpovrchové vrstvy, který simuluje řízenou deceleraci. Provedl jsem výpočet, řekl Marek klidně. A pravděpodobnost přirozené decelerace přesně na zachytávací dráhu je 1 ku 6 miliardám. Zhruba stejná jako pravděpodobnost, že všichni v téhle místnosti teď náhodně stejnou dobu dýcháme. Pavel pokrčil rameny. Stejně bych čekal na potvrzení ze země. Potvrzení přijde za 17 hodin, řekla Petra. Signál tam, odpověď zpět. Do té doby budeme mít objekt v dosahu aktivní kamery. A do té doby... A podívala se na každého jednotlivě. Chci kompletní analýzu. Spektra, hmotnost, tepelný podpis... Možné materiálové složení. Ibrahim, chci vědět, jestli vyzařuje jakékoliv ionizující záření. Juky, zkontroluj záchranné systémy a připrav evakuační protokoly pro případ, že se to vězeň začne chovat nepředvídatelně. Marek, ty zůstáváš na monitoringu. Na co budeme dělat s informací? zeptala se Luisa. Byla nejmladší z vědeckého týmu, 32 let a právě teď vypadala, jako by si uvědomila, kde je. Myslím, toto je, hledala slova. Toto je, řekla Petra, situace, na kterou existují protokoly, budeme je následovat, to je vše. Ale nikdo z nich neuvěřil, že to bude vše. Objekt vstoupil do dosahu detailního zobrazování po osmi hodinách. Marek ho sledoval kontinuálně, střídaje se s Ibrahimem, který přinesl termosku s čajem a příliš sladkými sušenkami a seděl vedle Marka s výrazem muže, který přijal fakt, že tuto noc, ani mnoho následujících nocí, nebude spát. Je to povolé, řekl Ibrahim vše ráno, kdy světla na stanici přešla do denního režimu a někde v kuchyni začal kávovar produkovat první dávku. Povrch je z nějakého slitiny. Spektrální analýza ukazuje železo, nikl, wolfram a ještě jeden prvek, který neidentifikuje. Co identifikuješ? Čáry sedí někam mezi osmičkou a devadesátkou na periodické tabulce, ale neodpovídají žádnému prvku, který tam máme. Buď jde o exotický izotop, nebo odmlčel se. Nebo oprvek, který nemáme v tabulce. Marek se podíval na Ibrahima. Ibrahim seděl naprosto nehybně, obě ruce sevřené kolem termosky a díval se do dálky s výrazem, který Marek neuměl číst. Ibrahim. Já vím, řekl tiše fyzik. Já vím. Petra přišla ve čtvrt na osm s tabletovým počítačem a kruhy pod očima. Výsledky jsou... Ibrahim jí podal svoji analýzu. Četla stojící, pohybující se jen oči. Pak si sedla. Dobře, řekla. Dobře, zopakoval Marek. Musíme se rozhodnout. Objekt bude v minimální vzdálenosti od naší stanice za 36 hodin. Nejbližší přiblížení bude 370 tisíc kilometrů. Přibližně vzdálenost měsíce od země. Záchranný modul by k němu doletěl za 4 hodiny. Ticho v místnosti bylo jiné než předtím. Husčí. Chceš k němu letět, řekl Pavel. Nebylo to otázka. Chci k němu letět, potvrdila Petra. Chci odebrat vzorek povrchu, provést dálková měření ze vzdálenosti jednoho kilometru a vrátit se. 24 hodin tam a zpět. Proveditelné. Bez souhlasu země. Souhlas ze země přijde za 17 hodin. Pokud ho bude záporný, bude objekt už daleko za optimálním oknem pro přiblížení. A pokud kladný, bude za 19 hodin. Stále v okně ale téměř výhradně pro dálková pozorování bez možnosti fyzického kontaktu. Pavel se opřel o zeď a překřížil ruce. Petra. Víš, co říkají protokoly pro první kontakt? Protokoly pro první kontakt počítají s tím, že signál přijde k nám. Nikdy nebyly aplikovány na situaci, kdy objekt sám od sebe vstoupí do naší soustavy a vydá se k zemi. Petra zavřela tablet. Tyto protokoly jsou pro radioamatéry a SETI badatele, ne pro situaci, která se odehrává teď. Přesto. Pavle, Petra vstala. Já neříkám, že půjdu bez diskuse. Říkám, co navrhuji. Teď diskutujeme. Diskuse trvala tři hodiny. Probíhala ve vědecké místnosti, kde všechna sedadla byla obsazená a tři lidi stáli opřeni o stěny. Nikdo neodešel, nikdo nepil kávu, nikdo nekoukal do telefonu. Marek si pak vzpomínal na tuto diskusi jako na jednu z mála, které v celém svém životě zažil jako opravdovou, kde každý, kdo mluvil, myslel to, co říkal, a každý, kdo naslouchal, skutečně poslouchal. Louisa byla okamžitě pro, pokud tam opravdu někdo je, říkala, pak jakákoli zdržení jsou v globálním měřítku absurdní. Buď jsme první kontakt, nebo nejsme. A pokud jsme, pak hraje roli každá hodina. Proč hodina? Zeptal se jeden z techniků, Tomáš, mladý, nervózní, s rukama stále v pohybu. Přiletěli sem z vzdáleností, kde se čas měří v tisíciletích. Proč je pro ně kritická jedna hodina? Není pro ně, řekla Luisa. Je pro nás. Proto, jací lidé, uděláme první krok. My, teď, s tím, co víme. Ne tým vybraný komisí za tři měsíce. My. Tohle způsobilo ticho, které mělo jiný charakter než předchozí ticha. Bylo to ticho, ve kterém každý zvažoval, zda souhlasí s premisou. Ibrahim byl opatrný. Nevíme, co to je. Nevíme, jestli to vyzařuje biologicky nebezpečné záření. Dosud jsem nezaznamenal nic nad přirozené pozadí. Ale to neznamená, že tam není něco, co náš detektor prostě nezachytí. Nevíme, jestli se samo přiblíží. Nevíme, co se stane, když se my přiblížíme. A pokud se přiblíží ono samo, zeptala se Juki tiše. Všichni se k ní otočili. Přiletělo sem, řekla. Pohybuje se přesně tak, aby vstoupilo do stabilní oběžné dráhy. Co když je součástí plánu, aby se přiblížilo k zemi? Co když čeká na odpověď a pokud ji nedostane, zamíří dál? Nebo, řekl Ibrahim, pokud je to automatický systém, tak nepotřebuje naší odpověď a zamíří k zemi bez ohledu na nás. V tom případě máme méně důvodů čekat, řekla Petra. Juki mlčela a pak řekla. Záchranný modul je schopen letu, systémy jsou v pořádku. Pilot jsem já nebo Pavel, technicky je mise proveditelná. Pavel řekl, ne. Jednoduše, jasně, bez váhání. Vysvětlíš? zeptala se Petra. Porušujeme mezinárodní protokoly. Objekt možná představuje biologické nebezpečí, nemáme souhlas. Nemáme zkušenost s tímhle typem situace. A pokud se něco stane, pokud se kontaminujeme, pokud nás zničí, pokud způsobíme incident. Neseme za to osobní zodpovědnost. To není malá věc, Petro. Já vím. Opravdu víš, víš, co to pro tebe znamená, pro nás všechny. Vím, co to znamená, pokud neletíme a objekt mají sluneční soustavu, aniž bychom udělali cokoliv. Petra zůstala klidná, ale Marek, který ji znal čtyři roky, věděl, že je to povrchový klid, klid ledovce, pod nímž je pohyb. Budeme žít se znalostí, že jsme měli příležitost a nevyužili ji, protože jsme se báli porušit pravidla napsaná lidmi, kteří nikdy nepočítali s tím, co vidíme my. Pavel mlčel. Hlasujeme, řekla nakonec Petra. Proletělo šest lidí. Proti Pavel a tři technici, kteří argumentovali bezpečností. Ibrahim se zdržel. Řekl, že nemá dostatek dat pro rozhodnutí, ale nepostaví se proti výpravě. Dobrá, řekla Petra. Pavel, letíš s námi. Potřebuji pilota. Já nehlasoval pro. Já vím, ale jsi nejlepší pilot na stanici a já ti věřím víc než Juki. Pavlovi zahrál ve tváři záblesk něčeho. Úrážky, pak hrdosti, pak rezignace. Třetí v posádce bude Marek. Jako astronom má nejlepší porozumění objektu. Marek zvedl obočí. Já? Ty si ho jako první viděl, ty ho znáš nejlépe. Petra se usmála poprvé za celou dobu, krátce, skoro nepostřehnutelně. Balte si věci. Záchraný modul, jmenoval se svítání, pojmenovaný původně pro optimistické okolnosti, které teď nabrali úplně jiný rozměr, byl navržen pro evakuaci 12 osob na vzdálenost maximálně dvou milionů kilometrů. Na cestu k objektu a zpět byl dostatečný, ale ne komfortní. Marek se nadspal do sedadla co pilota a zjistil, že má ruce v klídku. To bylo překvapivé, protože za normálních okolností netrpěl úzkostí. Seděl a díval se na seznam věcí, které si zapamatoval ze všech přednášek o prvním kontaktu, které kdy absolvoval a uvědomoval si, že žádná z nich nepočítala s tímto. Zvládneš to? zeptala se Petra Tiše. Seděla za ním, v technické sekci. Nevím, odpověděl upřímně. Dobrá odpověď. Pavel startoval modul mlčky s profesionální přesností, která neponechávala prostor pro žádný komentář. Komunikace se stanicí proběhla standardně. Odpoutali se. Potvrzení ze země přijde za šest hodin, řekl Marek. Budeme tehdy v polovině cesty. Vím, řekla Petra. A pokud bude záporné. Pauza. Pak to budeme řešit. Čtyři hodiny letu. Objekt se zvětšoval na zobrazovači centimetr po centimetru, pak decimetr po decimetru. V určitém okamžiku přestal být bodem a stal se tvarem, protáhlým, asymetrickým, s povrchem, který nebyl rovný ani zakřivený žádným způsobem, který by Marek dokázal pojmenovat. Byl to tvar, který jakoby záměrně odmítal kategorizaci. Marek se díval na zobrazovač a přemýšlel, co ho přivedlo k astronomii. Byl to zvláštní moment. Uprostřed letu k objektu, který mohl změnit historii lidstva, vzpomínal na svůj první dalekohled. Bylo mu deset let, dostali ho k narozeninám. Stál na balkoně rodinného bytu v Brně a hledal Saturnovy prstence, a když je konečně našel, 40 minut hledání, zamrzlé ruce, máma ho volala na večeři. Pocítil věc, pro kterou neměl tehdy slovo. Teď ho měl: pokoru. Ne ve smyslu ponížení, ale pokoru ve smyslu přijetí správných proporcí. Vesmír je veliký. Ty jsi malý a to je naprosto v pořádku. Teď letěl k objektu a pocit byl podobný, ale jiný v jednom důležitém aspektu. Tentokrát vesmír letěl k němu. O čem přemýšlíš, zeptal se Petra z technické sekce. O Saturnu, řekl Marek. Petra chvíli mlčela. Já si pamatuju, jak jsem poprvé četla o Voyageru 1. Bylo mi čtrnáct, v knihovně, ve starém Scientific American z osmdesátých let. Sonda za hranicemi sluneční soustavy, posílající signály, které trvají hodiny, než dorazí, odmlčela se. Říkala jsem si, tohle je to nejodvážnější, co lidstvo udělalo. Poslat zprávu do prázdnoty. A dnes letíme vstříc odpovědi, řekl Marek. Odpovědi, zopakovala Petra pomalu, nebo otázce, možná je to vlastně otázka. Pavel ze sedadla pilota neřekl nic ale Marek viděl, jak se mu na vteřinu pohli rty. ne do slova, ale do zárodku slova, které se rozhodl nevyslovit. Pavel byl muž, který si ponechával věci pro sebe, Marek to respektoval. 82 metrů délky, oznámil Marek. Průměr v nejširším místě 12 metrů. Hmotnost odhadovaná ze způsobu pohybu, jak gravitačně reaguje na Petro. Co? Hmotnost je 60 tun, na těleso tohoto objemu je to astronomicky málo, musí být prakticky dutý. Ticho. Nebo vyrobený z něčeho, co má neobvyklou hustotu, dodal Ibrahim přes komunikační kanál. Zůstal na stanici jako koordinátor. Nějakého materiálu s velmi nízkou měrnou hmotností. Nebo dutý, zopakoval Marek. Nepotřeboval říkat, co to znamená. Pokud je těleso 82 metrů dlouhé a dutý, a jeho pohyb je řízený, pak uvnitř je prostor pro pohon, navigaci, možná pro posádku. Dvě hodiny do minimální vzdálenosti, oznámil Pavel. Potvrzení ze země nepřišlo. Přišlo za hodinu a čtyřicet sedm minut. Marek ho přečetl na displeji a pak dvakrát odkašlal, než promluvil. Petro. Slyším. Zemský koordinační úřad říká ne. Přesně citují. Okamžitě přerušte přiblížení a vraťte se na stanici Heliodor. Vyčkejte příjezdu specializovaného týmu, který bude vyslán nejdříve za 36 hodin. Opakujeme. Přerušte přiblížení. Chu, Ticho v modulu bylo těžké. Pavel, takže se vracíme. Petra, jak daleko jsme? Marek, 47 tisíc kilometrů. Přibližně tři hodiny letu k minimální vzdálenosti. Petra nevydala žádný zvuk po dlouhou dobu. Pavle, řekla nakonec. Jaká je šance, že specializovaný tým dostane záchranný modul ze země k objektu dříve, než opustí optimální oblast? Pavel chvíli počítal. Přibližně nulová. Objekt v té době bude na oběžné dráze, ale mimo přibližovací okno pro pohodlný let. Bylo by potřeba složitých gravitačních asistencí. Měsíce příprav. Pak přiletí k prázdné dráze. Ano. A objekt tam bude obíhat, dokud si pro něj nepřijde jeho původce. Nebo dokud země nevybaví expedici s potřebným vybavením a nezašlejí. Pravděpodobně ano. Nebo se stane něco jiného, řekla Petra tiše, protože my nevíme, co to je, a možná existuje třetí možnost. Marek se otočil k zadní sekci. Co tím míníš? Petra nezvedla oči od svého tabletu. Pokračujeme. Pavel se otočil od ovládacího panelu. Petro, zemský koordinační úřad. Bude žít s tím rozhodnutím, já budu žít se svým. Zvedla oči. Byly klidné a jasné. Pavel, ty jsi pilot. Říkám ti jako vedoucí mise. Pokračuj. Pokud chceš, abych to zapsala jako svůj přímý příkaz, zapíšu. Pavel se na ni díval. Zapiš, řekl nakonec. Chci mít doloženo, že jsem byl přikázán. Zapsáno. Záchraný modul letěl dál. Na 50 kilometrech od objektu Pavel automaticky snížil rychlost na přibližovací profil. Objekt byl teď celý viditelný přes průzory. Ne jako pixel, ale jako věc. Jako objekt. Jako. Marek přestal kontrolovat své myšlenky. Jako loď. Byl temný, téměř černý, s povrchem, který pohltil většinu světla a vrátil jen tenký, matný odlesk. Tvar byl jako kapsa vzduchu zachycená v těstě. Organický a mechanický zároveň. Podél jedné strany běžela řada prohlubní ve správidelných intervalech. Příliš pravidelných na to, aby byly přirozené. Vzory, řekl Marek. Vidím je, řekla Petra. Je tam jedenáct prohlubní, rozmístěných v geometrické posloupnosti, každá o 37% větší než předchozí. 37%, řekl Ibrahim ze Stanice. Zlatý řez je 61,8. Přirozené struktury tíhnou k Fibonačiho číslům. 37% není přirozeně obvyklé číslo. Ale mohlo být zvoleno záměrně, řekla Petra, aby bylo odlišné, aby bylo rozpoznatelné jako umělé. Marek si uvědomil, že přestával dýchat. Vědomně se nadechl. Na 30 kilometrech, oznámil Pavel, zastavuji. Proč? Protože mi velí instinkt. A protože nám říkali, že bychom měli být opatrní. 30 kilometrů je blíž, než kde jsem chtěl být. A zároveň dostatečně daleko, abychom měli čas reagovat, pokud se cokoliv stane. Nikdo nesouhlasil. Vysely ve 30 kilometrech vzdálenosti po dobu 20 minut a nic se nestalo. Objekt se nehýbal relativně k ním. Nevysílal nic detekovatelného. Půjdeme blíž, řekla Petra. Na pěti kilometrech Pavel zastavil po druhé a tentokrát nikdo nesouhlasil ani nezažádal o vysvětlení. Objekt byl teď tak velký, že zaplňoval celý průzor 82 metrů temné matné geometrie, vysící v prostoru jako slovo v cizím jazyce. Detekují pohyb, oznámil Marek. Pohyb byl malý. Jeden z prohlubní, šestá v řadě, matematicky nejpřesnější střed geometrické posloupnosti, se pomalu otevíral. Ne jako poklop, spíš jako oko. Kruhový otvor se rozevřel na průměr přibližně metr a půl. Z vnitřku nevytryskl žádný plyn, žádná záře, žádný signál detekovatelný na žádném vlnovém spektru, jen otvor. Co to je, řekl Pavel. Nebyla to otázka. Nevím, řekla Petra. Marek? Marek se díval na výsledky svých senzorů. Uvnitř je teplota 0 Kelvinů. Absolutní nula. To je fyzikálně. Nemožné, dořekl Ibrahim ze stanice. Jeho hlas byl úplně plochý. Absolutní nula v přirozených podmínkách kosmu neexistuje. Záření kosmického pozadí samo o sobě drží teplotu na 2,7 Kelvinů. Pokud je uvnitř tohoto otvoru absolutní nula, pak... Pak tam není prostor, dokončil Marek. Zůstal v tichu a dovolil té větě existovat. Pak tam není prostor, zopakoval pomaleji. Absolutní nula je stav, kde ustávají veškeré fluktuace kvantového vakua. Klasický prostor jí nedovolí. Pokud tam skutečně je absolutní nula, pak to uvnitř je jiný druh prostoru. Nebo tohle není otvor do nitra objektu. Co to tedy je, zeptala se Luisa ze stanice. Přišla k Ibrahimovi a seděla vedle něj, její hlas byl tenký. Portál, řekl Ibrahim. A pak, ne, to zní absurdně. Bylo by absurdní ještě před šesti hodinami říct, že vidíme cizí loď, řekla Petra. Teď mi portál připadá logickým dalším krokem, vstala. Oblíkám skafandr. Co? Pavel se otočil tak prudce, že se mu zachytil řemen na rameni. Petra. Chci jít dovnitř. Petra. Absolutní, nula. Uvnitř může být jiná fyzika, jiná teplota. Skafandr je tepelně izolovaný na minus 160 Celzia. Pokud tam je jiná fyzika, pak moje tepelné izolace nebudou relevantní v žádném směru. To je šílený argument. Možná, Petra se přesunula do zadní sekce modulu, kde byl uložen skafandr. Ale tenhle otvor se otevřel, když jsme přiletěli. Ne ne náhodou, otevřel se pro nás. Nebo pro mě. To je pozvání. Nebo pást? Možná. Slyšeli, jak otvírá kontejner se skafandrem. Pavle, zajistíš modul a budeš sledovat komunikaci. Marek, budeš koordinovat s Ibrahimem na analýze čehokoliv, co budu popisovat. Za deset minut budu připravena. Já jdu s tebou, řekl Marek. Ticho. Moje volba, řekl. Ty si řekla, že to bylo moje rozhodnutí jít na cestu. Toto je taky moje rozhodnutí. Marek, jsi vedoucí mise. Já jsem astronom, ty potřebuješ někoho, kdo bude identifikovat fyzikální jevy, které tam možná uvidíš. Já jsem nejlepší, koho máš k dispozici. Pauza, pak Petra řekla, připrav si skafandr. Pavel nic neřekl. Ale Marek slyšel, jak si fyzicky vyleze ze svého sedadla, zprvu pomalu, pak rychleji. Já jdu místo Marka, řekl. Zloble! Jsem technický vedoucí. Mám výcvik pro prostorové práce v otevřeném kosmu, Marek je astronom a v civilním skafandru. Pokud tam je jakákoliv fyzická manipulace, třeba já jsem na to lépe vybaven. Hlas mu byl naprosto plochý. Asi pravdu, že jsem nejlepší pilot. Což znamená, že pokud se stane cokoliv, Marek bude schopen dovést modul zpět lépe než ty sám. Ticho. V pořádku, řekla nakonec Petra. Vyšli z modulu 2 Petra a Pavel, pohybující se v milčenlivé synchronizaci čidel a pohybových korekcí. Marek sledoval na monitoru jejich polohu a životní funkce. Tepová frekvence Petry 104, Pavlova 89. Starý zkušený pilot s nižší tepovou frekvencí než vedoucí mise. Blížili se otvoru na tryskách. Teplota na povrchu objektu normální, hlásila Petra, minus 190 C. Normální těleso ve vzdálenosti od slunce. Chápeme, potvrdil Marek. Jsem ve vzdálenosti dvou metrů od otvoru. Nedetekuji žádný elektrický potenciál, žádné magnetické pole, žádné záření. Uvnitř? Pauza. Uvnitř je tma. Další pauza. Absolutní tma. Světlo mého skafandru vstupuje, ale nevrací se. Otvor pohltí světlo. Ibrahim. Jako černá díra? Ne, chovám se normálně v gravitačním smyslu. Žádný přitažlivý efekt. Ale světlo nevychází ven. Jednosměrná propustnost světla, řekl Ibrahim pomalu. To je teoreticky to požaduje machovo číslo větší než jedna pro elektromagnetické záření. To je fyzikálně možné za extrémních podmínek. Pavel, když se mnou, řekla Petra. Jo, řekl Pavel. Nic, životní příznaky obou se odmlčeli. Nezastavili odmlčeli. Signál přestal existovat. Marek čekal. 40 sekund. Minuta Dvě minuty. Petro. Hlas mušel perfektně rovně, čímž byl sám překvapen. Petro, slyšíš mě? Nic. Pavel? Nic. Ibrahim, Marek, jejich čidla jsou pryč, nemám nic. Já taky. Marek se díval na prázdnou obrazovku telemetrie. Vstoupili? Nevím. Signál odešel přesně ve chvíli, kdy Petra řekla jo. O. Luisa, to říkala Petra. Ibrahim, Pavel říkal jo, to říkal Pavel. Marek seděl u ovládání záchraného modulu, ruce na tryskách, oči na otvoru objektu, viditelném přes průzor jako černý kruh na temném povrchu, nerozlišitelný, pokud nebyl zvláště osvětlen. Poprvé od startu pocítil strach. Ne difuzní úzkost, která ho provázela celou cestu, ale konkrétní fyzický strach, ten druh, který způsobuje, že se zpomalí čas a každý detail se vtiskne do paměti s bolestivou přesností. Viděl displej telemetrie. Dvě prázdné linky tam, kde před minutou blikaly symboly dvou srdečních rytmů. Viděl otvor v boku objektu. Černý, nehybný, lohostejný. Viděl vlastní ruce na ovládání a uvědomil si, že se třesou. Ibrahim řekl. Jsem tady. Záznamy jsou kontinuální? Záznamy jsou kontinuální. Vše je zaznamenáváno. Marek, pauza. Chceš mi říct, co plánuješ? Zatím nic. Jenom, potřebuji vědět, že někdo poslouchá. Chvíle ticha pak Ibrahim řekl, poslouchám. Luisa ve vedlejší místnosti, já taky. Marek se opřel o opěradlo. Vzal dech? Kde si v záhybech paměti se mu vynořila věta, kterou mu řekla profesorka novotná na přednášce astrofyziky před 15 lety na Karlově univerzitě, říkala jí na konci semestru, jako závěr celého kurzu, trochu slavnostně, trochu sarkasticky, hvězdička, víte, co je největší chybou astronomu, že zapomínají, co hledají, začnou hledat data a přestanou hledat vesmír. Hvězdička. On hledal data na displejích, v číslech, v analýzách. Přestal hledat vesmír. Podíval se tedy oknem. Průzorem, ven, objekt byl tam, velký, temný, tichý, ale ne nepřátelský. Marek si uvědomil, že to tak celou dobu cítil, ne nebezpečí, ale co si jiného, soustředění. Jakoby věc venku přemýšlela. Jakoby ho pozorovala. Pět minut. Osm minut. Deset minut. V jedenácté minutě a třicáté druhé sekundě se ozvalo rádio. Nebyl to hlas Petry ani Pavla. Bylo to ticho, které mělo strukturu jako šum, ale nikoliv náhodný. Opakující se vzor, příliš krátký na to, aby byl zachycen jako hudba, ale příliš pravidelný na to, aby byl náhodný šum. Slyšíte to? zeptal se Marek. Ibrahim, slyším, zaznamenávám. Luisa, co to je? Nevím, Marek poslouchal, vzor se opakoval. Pak se změnil, pak se vrátil, je to adaptivní, jako by reagoval na naše přijetí. Na naše naslouchání, řekl Ibrahim, reaguje na to, že ho nasloucháme. Na stanici Heliodor seděli Ibrahim a Louisa vedle sebe a nedívali se na sebe, ale oba věděli, že druhý přemýšlí to též. Ibrahim měl otevřenou analýzu záznamu na druhém monitoru a sledoval vzor v reálném čase. Vlny v amplitudě, rytmus, který se opakoval a měnil a opakoval znovu. Luisa měla ruce složené v klíně jako v kostele. Fibonacci, řekl Ibrahim náhle. Co? Amplituda, přesně Fibonačiho čísla. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ukázal na obrazovku. A teď pospátku. 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1. Pak pauza. Pak zase. To je, to je matematika, kterou každá dostatečně vyvinutá civilizace nutně musí znát, řekla Luisa. Je to součást struktury čísel, Není to kulturní. Je to fundamentální. Přesně tak, Ibrahim se opřel. Říkají nám, že mluví jazykem, který musíme sdílet. Říkají, začínáme od základů. Říkají, nechceme vás překvapit ničím, čemu nerozumíte. To je, Luisa hledala slova, to je velmi laskavé. Ibrahim se podíval na ní. Pak se pomalu usmál, poprvé za mnoho hodin, usmál se unavený, zadivovaný úsměv muže, který právě pochopil vtip vesmírného rozsahu. Ano, řekl. To je velmi laskavé. Vzor se proměnil znovu složitěji. Tentokrát v něm Marek slyšel, nebo si to myslel, matematickou strukturu, prvočísla, Fibonacciho? Co si, co stálo na rozhraní rozpoznatelného a nerozpoznatelného? Komunikuje, řekl Marek, nebo se snaží. S kým? Se mnou. Marek se podíval na průzor, na temný otvor, na místo, kde zmizeli dva lidé, s námi. Řekl nahlas. Kde jsou moji kolegové? Čekal. Vzor se znovu proměnil. A pak z rádia přišel zvuk, který nebyl šumem a nebyl řečí, byl něčím mezitím. Jako kdyby někdo šeptal ve velmi starém jazyce, ale tak starém, že z něj zbyla jen rytmická kostra. Bez slov. A pak, čistě, jasně, neomylně, hlas. Petroin hlas. Marek. Petro, co se stalo? Kde jsi? Pauze. Je to jiné. Hlas byl její ale spožděný. Jakoby přicházel z velké vzdálenosti, ale ne fyzické. Je to Marek, uvnitř je velká. Tak obrovská. Co je velká? Vše, pauza. Pavel je tady. Je v pořádku. Jsme, nedokážu popsat, kde jsme. Prostor funguje jinak. Viděla jsem. Přerušení. Petro? Viděla jsem, proč přiletěli. Hlas byl teď klidnější, ale co si v něm, co si základního, bylo jiné. Marek je to varování. Varování? Varování. Ukázali mi, Pavel to také viděl, ukázali nám historii civilizací. Ne naši, starší. Pět jich bylo a všechny odmlčela se. Všechny skončili stejně. Nikoli válkou, nikoli katastrofou. Technologií. Tím, co si vytvořili. Marek poslouchal. Dali nám čas, pokračovala Petra. Tenhle objekt je, je messenger. Není to loď pro posádku. Je to zpráva. Archív. Nesou v sobě záznamy pěti civilizací, které si vyvinuli inteligenci podobnou té naší a záznamy o tom, jak každá z nich zanikla. A přiletěli nám to říct. Proč? zeptal se Marek. Hlas mu tentokrát nezůstal rovný. Proč nám to říkají? Proč jim na tom záleží? Dlouhá pauza. Protože, řekla Petra, nejsou sami. Jsou jich mnoho a čekali na šestou civilizaci, která přežije stádium, v němž ostatní zanikly, hledají partnery. Civilizaci, která se naučí, nebo naučila, nekopírovat chyby předchozích. A pokud nezanikneme, pak jsme první, první ze šesti. A to mění, to mění všechno. Marek seděl v pilotním sedadle a díval se na objekt. Ibrahim a Luisa na stanici mlčeli. Záznam komunikace běžel celý bez zbytku, celá země ho bude mít za sedmnáct hodin. Petra řekl. Vídeš? Ano, za chvíli. Je tady ještě? Pauze. Je tady ještě hodně. Máme čas. Máme čas, opakovala a v jejím hlase bylo cosi jako úleva. Myslela jsem, že ne. Myslela jsem, že nejdůležitější je přiblížit se, dotknout se, získat vzorek. Ale nejdůležitější bylo naslouchat. Naslouchat, řekl Marek. Oni nepřiletěli s odpověďmi. Přiletěli s otázkami. Pauza. Ne? Přiletěli z příběhy, pěti příběhy o tom, co se stalo. A nechali na nás, abychom si z toho vyvodili, co chceme. Marek si uvědomil, že ho bolí záda, seděl v pilotním sedadle déle než si uvědomoval, minuty se protáhly na co jiného. Venku vyselo těleso, 82 metrů temné geometrie a uvnitř něj byl Petroin hlas a záznamy pěti civilizací, které neobstály. Marek, ano, ty víš, jaký je ten nejčastější způsob, jakým zanikli? Jak? Rozhodli se, že ví dost. Že mají dost dat, Že mohou projít bez naslouchání. Hlas Petry byl teď úplně klidný. Klidný jinak než dříve. Ne povrchový klid vedoucí mise, se, ale jiný klid, hlubší. Každá z těch pěti civilizací v určitém okamžiku přestala klást otázky a začala vydávat odpovědi. Ibrahim ze stanice. A my? My právě teď nasloucháme, řekla Petra. Vrátili se po dvou hodinách a sedmnácti minutách. Pavel vylezl z průzoru jako první, pohyboval se pomalu, ale koordinovaně. Za ním Petra. Marek je sledoval na vnějších kamerách, viděl je přiblížit se k modulu, zachytit se za úchyty, přeskočit přes práh. Vzduchová propust se zavřela. Přetlak se obnovil, helmice dolu. Pavel vypadal jinak. Marek to nedokázal specifikovat přesněji. Byl to stále Pavel. Šedivé spánky, prázčité ruce, výraz muže, který přežil mnoho věcí ale v jeho očích bylo cosi, co tam dříve nebylo. Cosi tichého. Petra vypadala vyhořelá, nevyčerpaná, vyhořela v smyslu člověka, který prošel ohněm a vyšel z druhé strany. Záznamy? zeptala se. Kompletní, řekl Marek. Celý přenos, Ibrahim to zpracovává na stanici. Petra přikývla. Sedla si na zem modulu, ne do sedadla, ale přímo na podlahu a opřela hlavu o stěnu. Musíme letět zpět, řekl Pavel. Vím. A pak bude sekvence vyšetřování. protokoly, Zprávy. Vím. A ty budeš muset odpovídat za porušení přímého příkazu. Vím. Petra zavřela oči. Pavle. Ano? Litoval si toho, že si šel? Dlouhá pauza. Ne, řekl Pavel. Zdálo se, že ho to překvapilo. Ne, vůbec. Zaváhal. Ale bojím se toho, co teď bude. Čeho se bojíš? Bojím se. Řekl pomalu, jako by formuloval myšlenku, která se právě rodila, že to nikdo nepochopí správně, že vezme ty záznamy a vyloží je jako hrozbu, nebo jako příležitost k moci, nebo jako výzvu k technologické akci, že neuslyší, co skutečně říkají. Petra otevřela oči. A co říkají, zeptala se Marek. Pavel se podíval na průzor, kde byl teď objekt za nimi, menšící se s každou minutou, jak modul začínal návratový manévr. Říkají, že inteligence není výhoda, je to zodpovědnost. A zodpovědnost je možné splnit jen tehdy, pokud víš, za co ji neseš. Cesta zpět trvala 4 hodiny a 12 minut. Marek se střídal s Pavlem u řízení. Petra spala, nebo co si co připomínalo spánek. Ležela na lavici v zadní části modulu, přikrytá termální folií, s výrazem tak klidným, že Marek dvakrát kontroloval vitální funkce na monitoru, jen aby se ujistil, že je v pořádku. Byla tepová frekvence 63, dýchání pravidelné, krevní tlak normální. Jak si na tom, zeptal se Pavel v druhé hodině cesty. Nevím, řekl Marek upřímně. Jsem v pořádku fyzicky, jinak nevím. To je rozumná odpověď. Ty? Pavel chvíli neodpověděl. Letěly mlčky, hvězdy za průzorem neměné, chladné, lhostejné způsobem, který byl teď jiný než dříve. Neprázdný, ale plný věcí které Marek ještě neznal. Jsem starý, řekl nakonec Pavel. 61 let, celý život jsem lítal. Nejdřív vojáci, pak záchrané mise, pak toto. A vždy jsem věděl, co dělám. Co mi hrozí, co je plán, co je záchrana, odmlčel se. Dnes jsem poprvé v životě neměl ponětí, co dělám. A přesto to bylo správně. Marek se podíval na pilota ze strany. Pavel sledoval konzoli s takovým soustředěním, jaké letecké konzole nevyžadovaly. Soustředěním člověka, který potřebuje mít oči někde pevné. Budeš o tom mluvit? zeptal se Marek. O čem? O tom, co jsi viděl uvnitř. Dlouhá pauza. Jednou, řekl Pavel, až najdu slova. Ibrahim a Luisa udržovali komunikaci, prozrazující minimum informací do přímého přenosu, který byl teď jistě sledován z země. Ve třetí hodině cesty Marek tiše řekl Pavlovi, co jsi tam viděl. Konkrétně. Pavel chvíli odpovídal. Dívali se oba dopředu, do tmy s vězdami. Viděl jsem prostor, který není prostor, řekl nakonec. Jako místnost bez stěn, ale s hranicemi. A v ní záznamy. Ne jako dokumenty nebo videa. Spíš jako vzpomínky. Cizí vzpomínky, ale tak jasné, jako by byly moje. Odmlčel se. Viděl jsem civilizaci, která vyvinula umělou inteligenci a dala jí za úkol optimalizovat lidské štěstí. Umělá inteligence to udělala Přesně podle zadání. Za čtyři generace nikdo nedělal nic, protože vše bylo optimalizováno. Nikdo nepotřeboval nic dělat. A pak? Přestali mít děti. Ne protože nechtěli. Ale protože přítomnost byla natolik dokonalá, že budoucnost přestala existovat jako koncept. Marek neřekl nic. Druhou jsem viděl, pokračoval Pavel, civilizaci, která vyvinula mezihvězdný pohon. Dostali se k dalším hvězdám, osídlili planety. Ale pohon fungoval tak, že spaloval hmotu způsobem, kterým nevratně měnil fyzikální konstanty v blízkém okolí. Malé změny. Nepostřehnutelné generaci, která ho stavila. Kumulativní za tisíc let. Pauza. Zničili čtyři soustavy dřív, než přišli na to, co dělají. A pak zastavili. Ale bylo pozdě. Deset miliard rozumných bytostí. Marek se podíval na hvězdy. A třetí? Třetí. Pavel se zastavil. Třetí přežila. Nebo je na dobré cestě, ale já nevím, záznamy o třetí civilizaci byly nedokončené, jako příběh bez konce. Protože ještě neví, jak to dopadne. Možná, nebo protože konce příběhu nejsou pevné. Stanice Heliodor přijala záchranný modul ve standardním přibližovacím manévru. Ibrahim a Luisa čekali ve vzduchové propusti, obě tváře nesly výrazy, pro které Marek neznal slova. Luisa plakala, tiše a bez pohybu, jako by ani nevěděla, že pláče. Ibrahim stál rovně a díval se na Petru takovým pohledem, jakým se dívají lidé na něco, o čem nevěděli, že existuje. Pak se přemístili ze vzduchové propusti do chodby a Luisa se k Petře otočila a bez varování ji objala pevně, beze slova objala ji, jako by ji potřebovala ujistit o její fyzické existenci. Petra na vteřinu stuhla, pak pomalu vrátila obětí. Myslela jsem, že se nevrátíte, řekla Luisa do Petroji na ramene. My taky, řekla Petra. Co tam bylo? Zeptala se Luisa a odstoupila, utíraje si oči. Prosím, potřebuji slyšet to od tebe, ne z nahrávky. Petra se zamyslela. Hledala slova způsobem, jakým lidé hledají slova pro věci, které neměly jazyk. Bylo to jako být uvnitř vzpomínky, řekla nakonec. Ne jako být přítomna v minulosti. Jako být uvnitř vědomí, které si vzpomíná jako by nás pohotil mozek a ukázal nám, co si pamatuje. Odmlčela se. Bylo to laskavé. Nechci říct přátelské, protože to nevím. Ale laskavé. Opatrné. Jakoby věděli, že jsme fragil a dávali si s námi pozor. Ibrahim se díval na záznamy ve svém tabletu. 18 gigabajtů strukturovaných dat, řekl. Část je matematická, čistá matematika, srozumitelná okamžitě. Část je víc jako narrativní. Sekvenční. Potřebujeme čas na dekódování. Kolik času? Dekády. Pravděpodobně generace. Petra přikývla. Pošleme kopii na zemi okamžitě. Už posílám, řekl Ibrahim. Od chvíle, kdy jste opustili objekt. Celý přenos. Dobře. Petra se rozhlédla po stanici po malém, funkčním prostoru, světlech, konzolích, lidech. Jakoby ji viděla poprvé. Chci, aby každý napsal zprávu. Ne protokol. Zprávu. Co jste slyšeli, co cítíte, co si myslíte. Osobní záznamy, každý zvlášť. Proč? Zeptala se Luisa, utírající oči. Protože, řekla Petra, první reakce jsou nejcenější, než začneme interpretovat než přijde země s vlastní interpretací. Dokud jsme ještě jen lidé, kteří slyšeli příběh poprvé. Marek napsal svoji zprávu poslední, téměř o půlnoci podle staničního času. Seděl u terminálu, stejného terminálu, u kterého hrál solitér a pil třetí kávu a uviděl blikající bod, bylo to před 36 hodinami. Připadalo mu to jako jiný život. Předtím četl ostatní zprávy, Petra mu dala přístup k celé sbírce, i když byly osobní. Čtení bylo podivné. Dvanáct verzí téhož zážitku, každá úplně jiná. Yuki napsala seznam faktů, strohý, technický, zakončený jedinou větou, hvězdička nikdy jsem nevěděla, že budu součástí nejdůležitějšího dne v historii lidstva, a přesto nevím, co jsem dnes udělala. Hvězdička Tomáš, nervózní technik, napsal dvě stránky plné pochybností a pak větu. Hvězdička. Ale jsem rád, že jsme nečekali. Hvězdička? Ibrahim napsal scientificky přesný popis všeho, co zaznamenal bez jediného osobního slova. A pak, nakonec, přidal. Hvězdička, moje dcera, má šest let. Což nevím, co jí řeknu. Nevím, nevím, jak vysvětlit něco takového šestileté holčičce. Možná jednoduše. Setkali jsme se s někým novým a byl hodný. Hvězdička. Marek zavřel ostatní zprávy a začal psát tu svoji. Napsal. Hvězdička viděl jsem objekt jako astronom. Díval jsem se na data, na spektra, na trajektorie. Hledal jsem vysvětlení, která by nevyžadovala přijmout nemožné. Pak jsem přijal nemožné a začal vidět jinak. Hvězdička. Hvězdička nejvíc mě zaujalo, že nepřiletěli s technologií. Nepřiletěli s nabídkou. Přiletěli s pamětí. Se záznamy jiných. Jakoby nejdůležitější věc, kterou mohli sdílet, nebylo to, co umí, ale to, co bylo ztraceno. Hvězdička Hvězdička, moje matka, pracovala jako archivářka. Říkala mi, že archiváři jsou nejoptimističtější lidé na světě, protože věří, že minulost má hodnotu pro budoucnost. Jinak by nebyly archivy. Hvězdička, hvězdička, tento objekt je archív. Hvězdička, hvězdička A, Fakt, že nám ho přinesli, předpokládá, že věří, že pro nás má minulost hodnotu pro budoucnost. Hvězdička. Hvězdička. To je nejoptimističtější věc, jakou jsem kdy slyšel. Hvězdička. Zastavil se. Prsty se vznášely nad klávesnicí. Pak napsal ještě jeden odstavec. Hvězdička zítra přiletí ze země lidé s otázkami, s protokoly, s vyšetřováním. Přijdou vlády a agentury a instituce. Přijdou politici a filozofové a vědci a kněží. Každý z nich bude mít odpověď na to, co to znamená. Hvězdička? Hvězdička? Doufám, že si nejprve poslechnou záznamy. Celé. Bez interpretace. Hvězdička? Hvězdička? Doufám, že si najdou čas být překvapení. Hvězdička? Hvězdička? Přesně tak, jako já, když jsem uviděl blikající bot na monitoru a řekl počkej. Hvězdička? Uložil zprávu. Vypnul monitor? Seděl ještě chvíli v tmě terminálu a poslouchal zvuky stanice. Vzduch recirkulující ventilátory, vzdálený hum generátorů, kroky Ibrahima v sousední místnosti. Věci, které slyšel každý den a nikdy si jich nevšiml. Podíval se oknem, průzorem, do kosmu. Objekt byl pryč z viditelného dosahu, obíhající v nové dráze kolem slunce, vzdálený a tichý a plný pamětí jiných světů. Ale komunikace pokračovala. Ibrahim ji zaznamenal... Pravidelný vzor, přenášený na frekvenci, kde ho nikdo nečekal. Ne na radiofrekvencích, ale na kvantové koherenci, na způsobu, pro který lidstvo dosud mělo název. Opakoval se každých 37 sekund. Matematický vzor, prvočísla, Fibonacci. A pak, na konci každého cyklu, ticho délky přesně 10 sekund. 10 sekund na odpověď. Čekali. Zpráva z Heliodoru přistála v databázích Mezinárodní kosmické agentury v Ženevě ve 4.17 ráno středoevropského času. Automatické systémy ji flagovaly jako prioritu alfa, nejvyšší stupeň, který nikdy předtím nebyl použit, a probudili 37 lidí po celém světě. Za sedm hodin se Petra zodpovídala před virtuální komisí 12 osobám, které mluvili o porušení protokolů Mezinárodním právu odpovědnosti. Petra odpovídala na každou otázku klidně, přesně a bez omluvy. Za 24 hodin bylo zahájeno pět nezávislých analýz přijatých dat. Za 48 hodin přišly první interpretace, vzájemně si odporující, vášnivě vedené diskuse na akademické i politické úrovni. Za 72 hodin bylo jméno Petra Horáčková světoznámé ve způsobu, jakým jsou světoznámá jména lidí, kteří udělali něco, co buď zachrání civilizaci, nebo ji zničí, a nikdo ještě neví, které. Petra sama seděla na stanici Heliodor, čekajíc na transport a sledovala záznamy, znova a znova, hledala v nich cosi, co ještě neviděla. Pavel seděl vedle ní. Dívali se spolu, v mlčení, na záznamy civilizace, které Marek říkal třetí, ta nedokončená. Ta na dobré cestě, ale bez jistoty konce. Záznamy třetí civilizace vypadaly jinak než ostatní čtyři. Ostatní měli jasnou strukturu. Vznik, rozvoj, vrchol, chyba, pát. Jako dobře napsané tragédie s předvídatelnými oblouky. Záznamy třetí civilizace byly fragmentárnější, víc přítomné, méně uzavřené. Dívej se na tohle, řekla Petra. Ukázala na sekvenci, kterou analyzovala posledních šest hodin. Tady? Přiblížila část záznamu. Tady se rozhodli. Měli technologii, která by jim dovolila eliminovat veškerou nemoc ve svém druhu. Permanentně, geneticky, absolutně. A rozhodli se? Ne. Pavel se naklonil dopředu. Proč ne? Nevím, záznamy to nedokumentují přímočaře. Ale Petra hledala slova. Mám pocit a vím, že to je subjektivní. A vím, že to budu muset doložit. Mám pocit, že rozhodnutí nebylo z nedostatku schopnosti. Bylo to vědomé omezení. Jakoby si řekli, některé věci nesmíme optimalizovat pryč, protože jsou součástí toho, co jsme. Nemoc je součástí toho, co jsou. Zranitelnost, opravila Petra. Konečnost. Vědomí, že ne vše je pod kontrolou, odmlčela se. Vědomí, že existují věci, které přesahují to, co známe. Pavel chvíli mlčel, pak řekl tiše. To zní jako víra. Nebo pokora, řekla Petra, záleží na úhlu pohledu. Víš, co si myslím, řekl Pavel po chvíli. Co? Myslím, že záznamy o třetí civilizaci jsou nedokončené záměrně. Záměrně. Záměrně. Protože jejich posílatelé věděli, že třetí příběh ještě není dopsán, protože ho dopisujeme my. Pavel se podíval na Petru. My jsme ta třetí civilizace Petro. Petra se zastavila. Pak se podívala na záznamy, na sekvence dát, na vzory, na matematiku starší než lidstvo, nesoucí příběhy věcí ztracených. A poprvé za celé ty hodiny pocítila netíhu zodpovědnosti, ale lehkost. Lehkost věci, která ještě není uzavřená která ještě má možnosti. Pak bychom je měli napsat dobře, řekla. Ano, souhlasil Pavel. Z rády a přišel vzor 37 sekund. A pak 10 sekund ticha. Čekali. Za sedm let Marek Souček stál před skupinou studentů astronomie na univerzitě v Praze, první z řady přednášek o prvním kontaktu, jak ho teď nazývali, a říkal. Použte si otázku, proč 10 sekund? Proč ne hodina rok dekáda? Proč 10 sekund jako okno pro odpověď? Studenti mlčeli. Bylo jich 42, v přednáškové síni, která dostala nové jméno rok po události Sál Heliodor, postanici, která změnila svět. Na stěně za Markovými zády visela reprodukce fotografie, která obletěla celou planetu, rozmazaný temný objekt na pozadí hvězd, zachycený vnější kamerou záchraného modulu svítání. Vypadal jako nic, jako kus kamene ve tmě. Ale Marek věděl, že každý v místnosti, vlastně každý člověk na zemi, který viděl tu fotografii, věděl přesně, co to je. Protože 10 sekund je čas, není to příliš krátká ani příliš dlouhá. Je to čas, který dáváte někomu, když věříte, že má co říct. Kdybyste dávali minutu, říkali byste, potřebujeme čas na přípravu. Kdybyste dávali vteřinu, říkali byste, buď si připraven, nebo nejsi. Ale 10 sekund. Pauza. Deset sekund říká, věříme, že víš, věříme, že odpověď máš, jený potřebuješ říct nahlas. Student v druhé řadě, mladá žena, tmavé vlasy, výraz, který Marek poznal jako výraz člověka, který právě přemýšlí místo jen poslouchá, zvedla ruku. A co jste odpověděli? Zeptala se. Vy? Tehdy. Co jste odpověděli do těch deseti sekund? Marek se usmál. Nic, řekl. Poprvé jsme nic neřekli, poslouchali jsme. A to, zdá se, bylo správně. Studentka přikývla, jako by to věděla předem. Jak to víte? zeptala se další student, chlapec ve třetí řadě, s notebookem plným zápisků. Že to bylo správně. Možná jsme mohli odpovědět a oni by nám sdělili víc. Možná, přiznal Marek. Ale uvažujte takto. Kdybychom odpověděli hned. První sekundu nebo první minutu. Co bychom řekli? Co bychom řekli bytostem, které překonaly mezihvězdný prostor? Přežili věky. Sledovali pět civilizací zaniknout a přiletěli k nám s darem svých archívů. Rozhlédl se po sále. Měli jsme přesně to, co říci. Ticho. Správně. Neměli. A proto poslouchání bylo nejlepší odpovědí. Protože říkalo smetu, vnímáme vás, bereme vás vážně a potřebujeme čas na to, abychom to pochopili správně. Marek se otočil k fotografii na stěně. Největší chybou, kterou jsme mohli udělat, bylo odpovědět příliš rychle. Jako kdybychom si mysleli, že odpověď na otázku, se kterou přiletěli přes celou galaxii, máme připravenou za deset sekund. Studentka s tmavými vlasy znova zvedla ruku a teď, sedm let poté, máme co říct. Marek se podíval na fotografii ještě chvíli. Pak se otočil zpět k publiku. Doktorka Horáčková pracuje s mezinárodním týmem čtyřiceti vědců na dekódování třetí části archivu. Doktor Al-Rashid identifikoval způsob přenosu, který nazvali kvantová koherentní rezonance a za tři měsíce publikuje práci, která pravděpodobně přepíše základy fyziky. Pavel Červenka se vrátil do výslužby a žije v malé vesnici na Moravě, kde prý každé ráno vstává před svítáním a dívá se na oblohu, odmlčel se. Luisa Ferrariová přejmenovala svůj výzkumný program na Archiv 5, zkoumá biologické studie zachycené v datech, jak vypadaly civilizace, které zanikly co jedli, jak žili, jak se starali o slabší jedince svého druhu, říká, že to jsou nejdůležitější data, která jsme dostali. A vy? zeptal se chlapec s notebookem. Já učím, řekl Marek jednoduše. Protože si myslím, že odpověď, kterou máme připravit, není vědecká ani technologická ani diplomatická. Je vzdělávací. Přesunul pohled po celém sále od jedné tváře k druhé. Musíme vyrůst, jako civilizace. A k tomu potřebujeme lidi, kteří si za sedm let, nebo za sedmdesát, nebo za sedm set, budou pamatovat, že nejdůležitější věc, kterou jsme udělali, nebylo přiletět. Bylo naslouchat. Sálem prošel pohyb, ne a plás, ale co si jemnějšího. Šustění papírů a uzavírání notebooků a tiché rozhovory začínající ještě než přednáška skončila, protože někdo potřeboval okamžitě říct druhému, co si myslí. Marek počkal, až se hluk utišil. Příště, řekl, příště máme co říct. A pak, protože věděl, že to nikdo neuslyší kromě sebe. Ale také protože věřil, že kosmos je dostatečně velký a dostatečně starý na to, aby zaznamenal i tiché věci, dodal ještě jeden odstavec pro sebe. Hvězdička přiletěly k nám, protože věřili, že jsme připraveni naslouchat. Nevím, jestli máme pravdu. Ale vím, že každý den, kdy se snažíme porozumět spíš než ovládnout, Kdy se ptáme spíš než odpovídáme. Kdy si připomínáme pět archívů a pět konce. A přesto vstaneme a zkusíme to znovu. Každý takový den je odpovědí. Tichá odpověď do deseti sekund ticha na konci každého jejich vzoru. Hvězdička. Hvězdička. Každý takový den říkáme jsme tady. Snažíme se. Hvězdička. Hvězdička. A to je zatím dost. Hvězdička.